بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين شكوه nderuar fillimisht Allah ne falenderoim per te gjitha te mira qe na i ka dhen dhe gjithashtu zotin e madhur e lusim qe lavdata dhe bekimet te ti i jen mbi muhammedin sallallahu alaihi wasallam bej familje, në shokët, dhe të gjithë ata që jenë dikë nga të rukë, dire di në fund të kësej vote. E pas kësa i hyrjeje, me lejani që gjithashtu që përshëndes me përshëndetin e bukur të ngraht islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jemi në transmitimin e drejt për drejt të emisionit tonë që ka thot feja, dhe sikur që e keni të njuhur, jemi duke të rejtuar një tem që pa dëshim në shqetson të gjithve neve, në rëzikon të gjithve, dhe imi të interesuar që të njihemi ma atë që në rëzikon, të njihemi ma atë që uh, përbën një rëzik të madhë për neve e që janë dukurit negative. Uh, vetë fjala dukurit negative, një vën e për të kuptim dy gjëra. Dukuri një gjë që është e përhapor, nuk ka të bëjmë rast e izoluara, dhe negative di që është e keqë e shëmtuar, di që nuk është në dobin tonë.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 të largohemi nga zëria dhe të jemi të mbrojtur prej saj. Edhe son të jemi në takim me një dukuri tjetër të radhës, që gjithashtot i nxanë në masë të madhe dukuri së parë. Në qëfar aspekti i nxanë? Nxanë në aspektin e mostrejtimet të njerëzve si dukuri negative. është të shëmtuar, fatë këtë që shumë pak nga njerëzit shpëtojnë nga, nga aje dukuri negative, jenë të përshirë masat të shumë të atë njerëzve, kategoritë të loj A çift fatkesisht nga përfshirja e madhe e njerëzit, edhe kësaj rande nuk e ndiejin, fatkesisht nuk e ndiejin uh, dhimbjen e madhe që shkaktohet përmes asaj dukurie negative. Nuk uh, nuk e analizojnë rrezikun e madh të kësaj dukurie në momentin kur e përhapet në mes të njerëzve. Andaj ne duhet ta trajtojmë këtë temë, duhet të flasim për të dhe duhet gjithashtu që të mundohemi që kjo dukuri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 definimi që i e ka dhenë i dërguari sallallahu sallam përgojimit. Andaj e kampytër për i gambeni në sasëm që farë është përgojimit. Muhammed e se më ka thënë, të a përmendë dëshë vlaun tëndë me atë që a i e oranë. Njerëtën që o ditë ka unë, o dërguarë allahot, e në qofë se e ka atë që me te përmendë, unë së përshpifi për te, unë po e thëma që e ka,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 Për atë që nuk është në mesin tonë. Dhe qëfar të flasësh për ta? Të? të flasësh atë që a i e urën, që a jetë litë për ta. E kjo është shumë rëzikëshme. Allahu Jalla Jalalluhu thotë në Quran, «Wa la yeghtëb ba'dukum ba'da» Masë e përgëjën e njëri tjetërin. «E ju hajbu ahadukum»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 Përse gjale, përse për së gjallë, për së vdekur. Prandaj ne e urren këngënin. E pse atënu kë e urrin për gojimin. Qani për gojimin mund të bëhet, megjithë shumë thjesht mund të na duket, por është për gojim. Dhe më pasuaj është shumë shumë shumë shumë të rrezikshme për neve, për fen ton, për për, për Për, për ahiretin ton, për, për, për imanin, besimin ton. Ndaj, njëherë aisha, radiallahu anha, për një grua, tha, në prezens të Muhammedis, o sërem, sa e shkurëtër, së këptimim për ta në në që muar, po sa e shkurëtërkja, dhe pa të shimë a ja uërën këtë cilësim, se është e shkurëtër, nuk e danë, qëfar tha pejga mirë i sërem, Tha e këthën një fjallë të cilën e qofë se e përzim me ujn e detit të naturëbulën të. E paramendojnë qofë se e fjallë bie në zemrë ndo ku i për neve. Qfarë do i bëndë të? Allah në nëruajtë. Për ndaj, këtë përgojim që sot është përhapë, patë këtë cishë është ka përfri kategoritë shumë të atë njerëzme. Rrinë dë njerëz me zvete, dhe kalon pran dy njerë. Hiç pa aposthem. Çfarë kë? Çe. Kësha po dire diçka. Kësha po bën. Po çka po për përzihesh? Pse po flet për njerën pa nevojë? Hajnuk po, haj po kalan rrugës vetë njerë. S'ka punë me ta. Çe kë shu kë ç'u ulë çe. Kësha unë më dikush. Çe kë kë ç'shlat po. Pse? Pse po për përzihesh në çlimit të njerëzve? Pse po flet për ta? Po sa të ngrihet këto personat që kanë të me të, te, vijnë teatri. Ah, i shlutërat më fillonë. Pomber s'm kaluat Allahin e që 100 për një punë. Subhanallahu. Ai bëu me nikët vlerësim tonë. A a, a, a kodi e urran? Pse po flet diçka që urran vëllërit, po flet për të duke mosin e prezant. Pse po flet kështu? A duhet të them që ganer vullahin nuk i kushtoj më në sofiale, po ne janë janë me pasojë të rona. Tani duhet të mësohemi, të edukohemi në hijen e mësuesit më Muhamedi sallallahu alaihi wasallam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 një njëri të ere të këpëgambeni së rëllahu alësallem, dhe e pranë një krim që i kështë e, e bërë. E pranë një krim që i kështë e, e bërë. Dhe gjykim e ishte që të egzekutuat. Kështë e bërë një krim të shëmtuar, të e të matë, dhe nuk ishte mënyr tjetër për të shpëtuar gjykimit për e të egzekutuat. Kjo ishte mënyr e vetë me që due të i për gjykim e të njëri. Dhe o egzekutua. Atër e disë njerës ishë duke e cërë me pejgamberin sërë Allahu a të sëllëm dhe thanë, atër duke pësitur me zveti. Thanë, pëse filoni e pra në i fajnë? Dhe i së o egzekutua si një si një kafsh, o egzekutua në një të mërshme, falen për njërin që i kështë të vdikë, pëse pra në i fajnë? I të reguari, së të rësëm he shti, nuk foli. Kur kaluan pran një vendi aty ishte një kafshë e ngordhur, ishte një një si pa transmetimeve, një cjap apo dhë e ngordhur, ishte ngordh. Atë i drequari Alehi Sllatu selam tha: "Ku janë filonë dhe fistekun?" Than: "Ja ku jemi i drequari Allahut." Muhamedi Sllatu selam tha: "Yeddu haninga getsofti." Ato u çuditën për sabuafion. Ha në laut, falë të dërguar e laut, kjo, kjo, kjo e gjallë për të ishte në kajat, he le me e ngordhur. Fjalla bëhet edhe në transmitim tjetër për një gëmarë të ngordhur. Ha i gjallë e në kajat, he le në me e ngordhur. Se të hajmë nga kjo të sëftirë? Tha Muhammedi së sërëm, ju keni ngrënë, diqë më të rëndë, më heret kër folet për vlanë e juaj, se të ishtë ngrënë nga kjo të sëftirë?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 thë kjo është era që del nga goja atyri që përgojën të tjirët. Një sëtë nuk e ndëgjëm këtë erë, për fersu e, nga se nga e në bushur, vesht, e hund, e syt, e gjitha, me, me, me erë përgojimit, këta është me nga duket e këndshme, aromatike, nuk nga duket më erë që këndërmën keqët, fa të këtë seshtë. Përgojën vlau, vlau, motra, motra, përgojën njës me zveti, akrebat, me zveti për, Nipi, dajnë e vetë, daja nipi në vetë, agjën e vetë, djarën e agjës vetë, me zvetë e njerëzit, familje, të merë, shoku, shokut, nuk e përhapt metat. Edhe ta gjithë më në emërë të, asaj që veqë të gjithë të jesë kujë më se të reganë. Pse pëjtë të reganë? A jikë na që të t'i dikush me t'i përhapt metat e t'ua? Qësë një nuk për mundot me embullu të metin, ka gabu, ka rëshq Ose ka boga gabim, pse nuk e kshillon vetë me më anë fal. Mendojë kjo gabim. Në kësaj dorë do të bëj. Por të tjerë bën politikë, sillemi mirë, busheshim, ke se s'ka asgjë, ndërsa pas spinë pastaj u aponojmë, u aponojmë mirë, apo duke përgojuar duke përhapur të mëndet të yunë, duke nënçmuar, duke i bërë që të bëjnë objekt tallje për të tjerët, a nuk është Alla, Shka, kjo krem? Allah na ruaj. Shikojë si është vesh. Shiko se si ka vënë skat. Shiko shiko ku si. Pse në çmon? Pse, pse i pergoniersa? Andaj, çfarë doli emetë që ka ndodhur? Çfarë do qoftë ajo? Ja? Është ndaluar për hapet. Është ndaluar të flitet për të. Është e ndaluar që të diskutuohet rreth asaj në tubimin e ndaj. Para vëç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 e tjerët do të të të të i ka mashtruar dhe përmendja e kësaj të metën këtë rast është e dëmës dëshme, nga se <të> dëmtohet tjetëri, në qofë se jam shivëm këtë metë e dëmtohet tjetërin, a në i këtër është për të mbrojt një musliman, për të mbrojt një biznes, për të mbrojt dheqë që nuk mund të mbrojt në drysh, e? Eh? A të e në këtër është lehot, ose në dikosht të ka borë pa drejtësi, t por për këtë ankies, por për këtë, për këtë padresis, për Malenia padresis nga ana jote, drejtuar atij që është është kompetent menëjukët e padresis. Jo çdo ku, jo ku të shkoj me prmand, a çka më ka bëu Fironi? Jo, më shefe. Por ti a ja shfaqesh diku që është kompetent për këtë, nuk prish punë. Për shembull, ë një njerëz ë i as bë padresi nga shefi 10 punë. Padërgjika po. Sa të më ditë çdo rrimën fetar për këtë punë. Çfarë të bën si cillet? Ne vijë tek hoja dhe thot hoj, un jam punë dhe shefi më kso më padërgjik. Çfarë të boj? Në këtë rast hoja s'adequat më ndihuj këtë problem. Që s'do të më bëj zgjidhje. Por jo ti s'kam kadë, s'kam t'u apërmend të mëti në këtë shefit të ti, drejtorit të ti ose dikujt tjetër të t'u apërmend, vende pas vend. Çka e intereson ktimi a treguat më ndër këtë? Çka e intereson? Çfarë pune mund bën në të bën kë? Me ndihmë të kujdesshme. Edhe aty ku lejohet, neimi është tetë i kufizuar. Është për hir të interesit shumë të madh që nuk mund të rezutohet për veçan çoftë për më në këtë më. Vetëm me këtë kusht. Patysh nuk lejohet. Vjedhë kus me kërkuaj vajzën tënde, ti të nuk e nje mirë. Ti të namësh putë. Nia. Vullai filoni kanë më kërkuaj vajzën, motorën. Çfarë të bëj? Çfarë njerëz ti thua se din din e tme serioze çka kemit ka të bëj me jetën bashkëtor jo tme të e që kanë bëj me biznes asoj po të vet për biznes po të vet për martes atëre obligohemi te u të tme nëse nuk din ose din në tme po po shaham të mos të bën hale kështu pak çesharake por duhet përmen më përmend më kuptoj më drejt vjen me me lyb vozë dekout mund vallë unë shkallom sa ju nuk din futboll me lut miraftë se sa të luim gjithu çka ka lidhë futbolli me martes Skalidia, të tregoj atë çka ka qalidë me të? Apo, kalzoja atë çka qalidë më atë çka po pyet. Kaç, me anë të kufive. Jashtojmë znat? Jashtojmë tregoj? Kondoni t'mi tjetër, po kjo më ditë nuk ka të bëjë me atë çka po pyetesh. Nuk baimë treguat. Mbuloja. E mos fol nga se bjen në gibet. Njëri më ngon bën gibet, më arsudim ndroshmë, ganiara, po kjo është shumë klasike, të bëhet gibet drejt për drejt. Por kujoj dikur drejt përdet. Filoni e ka qitmet. Kanë disa njerë mundun ta embalazhojnë një giber në tyne, që tihet më tërheqës, që tiën më të arsyeshëm këtë përmanjë. Dikush po shaham vije dhe thotë, dëgjoni burra, wallahi e dini që uni s'kam zanat me bogibad, kurs bogibad. Po e di ti, spahom çora pa vol për filonin. Subhanallahu. Ha gjer giber, folësh ti. Po arsyetosh, sepse kë njëte se ke pas kurrë që absolut nuk të amneston nga nga, po thëmë, mëkat i, i, i përgojimit, nuk të amestanke, të i keranë mëkat të madhë, pa marësisht parathënjeve që i ke paraprim e to, këti përgojimit. Për një dikosht të të dënë me, subhanallah, nga zilia i, i, i, i vëllën zilia më rena, nuk komë mundësi me e duru diken, dëmëja përmeni të metë, atër mundohet këtë metë me përmeni të ambalajuar, me embalazja, të ndrysh, me sikur se e para për menat dukar sotu, e dyta që farë, thotë, thot, për shambull, thotë, nuk e di është një pun, zdi e me ju kalzua jo për një onë, në fënë. Po, gjyështë vëllë e këmë për duhet në minimua ti, se me ju gjyështë ka gabu, ora, ata njerë nuk kënë adekuat për minimua, ta suni një monja ti. Ata re fillon, ata suni, hajtë kalzuna, kalzuna, po jenë s'pëdi, të regona, të regona, t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 Shtodha kjo me dert. Po ka të bëj me pergojim, nuk din ç'më pergoju. E hajtë pergojon e ka dera një lloj mrzie që më ka ka plunin, një lloj ndodhe që më ka ka pluh për kët punë. Dhe pergjojon vetëm atë. A daj ka formula turma që shejtani munduhet përmes tyne të na e arsye të pergojimin. Çfarë ti që të sfetresh në karsotut. Mërzia është a po pergjim apo jo? Arsya. Nuk çon shumë pesh. Përse thash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 A nuk është torpë që vihera të shkënë në përndeja të saktuara dhe të përhap të metët e nusës e vetë? E nusëja jutë është, është gruaja e djallit tëndë. Edhe në qofës i ka një qitë meta, lefdoje. Kase, je duke të regu malin tëndë, ftyrën tëndë. E përgëjen, e shkështote, e shkështote. Se kërë mësunë nona me gatu, s'pëdike me gatu, se kërë mësunë nona korëfësis me kapë ndore, në do Ajo se kamit me Ramsonja. Merësi çiken tonë me soja thoi çika janë. Na e kena a dace shtotna, kem të shtot. Edi çet gjithkus gabon, edhe un ku ka bën fillim. Ha dit me soj, sikurse non. Vallai kjo kjo është ajo që sill dashurinë dhe respektin, jo për gojime, nëna por për gën. Nuk usha çfarë bën, nëna na por për gojen virrën. Çfarë adetë kishin pas, shtëpi çështos kum po kor, skuqni korrën çash të më bë një gruh një gruh mos vet, një gruh shtëpë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 pastëruar po mbra në shtëpisë. Edhe nëse viera nëna ka probleme me kuptim, keq kuptim me nusën, i tregon djalët, dai bonzi dhe i tregon burrën e saj, familjarisht e zgjidhen polemit shompas mirë, por të vërdhur më tutje. Do ka zgjide për gojime. Do ka zgjide për hapet meta me poshtë për kado që të mrinë. E kështu mëro alon rruajt. Andaj ka shom shumë, shumë fatullut për gojime. Po për më në pishambë është shumë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 Ose për, tjera, për burat e tjere, për ate, për ate, për ate. Ose gruja për të përhapë të metë e burit vetë. Të ku, të e gratë të tjera, Allah e narut. Buri, jam, kështot, buri, jam, kështot, ajë kështot, ajë nuk dhenë, ajë nuk banë, ajë nuk... Së po, Allah, nuk përhapën të metë të njerit më të dashmë në buët që e ki. Nse ka të meta, mbulaja, këshilaje, ndihmaj të i plecanë të mangësi. Jo duku anë ku të kosh të ata që gë kënaçi kur dingso lajmë pionës tonë apo burri ta pergjyen gjuneve tek shokët e tij thash pergjyen vet se vallaj di s'ma in man kur kum hungër bukë të shtëpij as marran sanas bën sanas dy vjonu gjin me me, me me i fërguar kështu me radh a shosë kjo është e mirë më marrëm soje këshilloje por osite por jamë paraqitë me dalon e tek tiër me fol për ti nëse kjo vallaj ka më po mot të ndoja ku do të rrish më një herë dëgjon ja fol ja për ta ja para ti aparkat s'ka qara pa kur për di kanë. Dhe gjithë mund, këtu e biseda, gjithë mund përhapja këture të metove bëhet në e drejtë të gabuara, t'kish me majtë mbiullur, ose me të regu t'i ku që mund me ndihmu për një me, n'gursh që vështi po të me kam një problem, t'lutna, hojgjë ndërruar, t'lutna, mësus ndërruar, t'lutna, njekjë ndërruar, dikur që i kamë të si me ndihmu, ati e pë Aty mbetet. Dhe gjithë më me dëshirë për të bërzidhje. Pa nuk bëtë më betin në mbësit dhe, dhe dhe dhe dhe dhe bërzidhje. Asë njeri, apo asë njerë nga ta që jenë prezent, nuk kanë asë afësi intelektuale, asë materiale, asë as një le afësi, nuk e kanë për të bërzidhje. Pse pra pikazan? Kej bësi kur se njeri me shku të këzruhtari, të këzruhtari, mirita, mirita, por nëni, një dhamë pëm dhamë nuk e di faqe fal po unë përdhom nuk jam, nëse kine karrik me ta drejt, a tavolinë ta tjerë. Do këtu çu do të, të, të, të bjen me shku me, me prap një tme dikun që nisin s'është ai adekuat për këtë çështje. Po dhëm dhëmbi, diet ku do të më shku. Dam barku, diet ku do të më shku. Do më ble book, diet ku do të më shku. Edhe këtu, në çfarë duhet dikujt domosdoshmë, jemi në telashe, na ka vë po padrejti, na duhet këshillë, na duhet konsultim i caktuar për në do kënd për njërë caktuar. Duhet me të regu dikujt, të metë në dikujt, se duhet me bësë zidhje. Atër edhe këtu, të reguas në dhe caktuar, në adrejt caktuar, jo gjithë kënë, jo gjithë do kujt, jo gjithë do rast, jo gjithë do naj, jo gjithë do të ubim. Këse kjo tur, kjo është harami madhë, përgojimi është harami madhë, nuk lejot. Për dhe vetë faktët që Allah G Allah i kështë për amë në bërë. Lëhë që në ti përgojimi i djetarve, i hoqëllarve, kjo është edhe ma endaluar dhe ma haram nga se si mishë i tyrë është helmuar. Me i të kujdesim njerëzit, ka njerë njerëzit uh, talen me ndënjë për i hoqëllarve, se si po ligjerën, isharë pa pregadit, s'ta mush menën, s'dje le zënë kënjirën nëherë, la joa, që ka përzhjës në këtë punë? qëfë se ki mundësi me përfitur, përfitur, s'ki mundësi, shkadi kënë të të të tërë, por mës falë, mës falë për e gjallarat, nga se allo që leoane, ata i ka përzidhë, që të bënë ruacet dhe mbrojst të fesë, këtë dhe për ata që popli kadovi për e tyne, qëfë të e mësus, arsimtar, mjek, njerës të dishëm për gjësi, qëfë se kandërin të mjetë, kepad i qëka taj çelojati apo atë që adekuat për ndëjuar këtan kisë që mund bën zidje, që të bën zgjidhje por ajo që të bëhen tema të të të, të ndajeve tona, tema të tubimeve të tona për hapjet më të, të ndjersa. Dikush vet për to, kuris sot çfarë dini për Jonin? Tani folaj për tjetrin. I, ja, s'pëdis kurri çfarë di më të gazuar për filonin. Edhe ai gazuar për koshin e vet, eky për koshurin e vet bëhet një turbem ku zot na ruajt vë lëng i beti. Konkurrencë, apo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 Vjen teatër. Po duhet më thon se po prekës se ti bësh skor koncert. Subhanallahu. Pse lop of pse pse pse në këtë shkollë nuk na vjet turpë zoti me fjalë. Pas sa të kthesh në shtëpi ti më bë, thuj në sy atë që do më thon ose hesht. Kjo është rregulli jon. Ose ti ski mund si thuj diku që mund të thot, po rreth ngushtit përfundon problemi me zgjidhje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 mi ju, andaj kur vjef mi ju, dhe të përmenë të i si për një të metë të dikujtë, ndarëja të i zbanë, në së fërshë, nuk dojë që nuk dojë, këshilajë, përësitë, që së pakun që se nësë kemi pasë, fatën që të rritemi në një ambjent të shëndosh, lark përgojimit, atëre të i kursejmë fëmije tonë nga këta virusat që njemi prejkë dhe smu, jo që ata të i përflimë, si gjenerat e arshme në procesin e përgojimit kolektiv, apo që pastaj pa dushim të nashkaktohen problemet te e te e të më dha si pasoj e këti komunikimi të pandërgjetëshmë dhe të pandërshmë me zvete Allah në rruajtë. Në që këndërruar, unë shpesa që kemë të te për të kështë e shërbjusin një këshilë, por osje për gjemë që të kujdesim për gjuhon tonë, që të kujdesim për të bime tonë,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 Ata në duke e shënuar dhe regjistruar këtë përgojimin të në për të cilin, dhe të qa përshë lëgari para për latës u gjallë. Të pëndohemi, të këthejemi në rrugën e Zotit, të ruem gjuhën tonë, dhe të jemi nga ata që me dëvërtet në përpikri e zbatojnë hadith në pegamberi e Sosrem, kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm k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 Vllajsince se si kushen aka me Suallahu xhallehu ve pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Zotë qoftë besallane më ndihmues të na ruan nga këto mkatë nga pasojat e tij. Të na ruan nga sherrja tyra që na përgojojnë, të na kan zili dhe nuk na dohet mirën. Allah na ruan prej të këqijeve të ndryshëm dhe prej këqijeve të ziliçarve, këqëbërsve dhe përgojuesve të ndryshëm që nuk na dohen të mirën. Allah na i mbulon fitet tona dhe na i fort mëkatet tona. Me këtë po e do fund kësaj teme në kat pjesë ë a bëmë një shkputje shkurt të shkurtër si ku ndruar dhe pastaj rikthehemi me mundësinë e inkuadrimit tuaj në këtë emision me pyetjet e juaja, andaj ne ndihni, zoti ju shpëlib. Si ku ndruar, u rikthyem përsëri në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe tashmë numri i telefonit është i qartë në pjesën e poshtme të ekraneve të juaj dhe ne presim në çdo moment pritani inkuadrimin e juaj përmes telefonit. Kimi telefonat alikum, aleykum, salam, me njëherë dhe atë e nëkuadrojmë gjithashtë me njëherë. Salamu aleykum, hoq. Aleykum, salamu aleykum. Kisha të është me bërë një tweetje, jam një motër muslimon me, fali pasko namaz, me bërëm, këshvill fal. Ambranohet mu namaz, dhe edhe tek shilaj që është haram, ajo prafë vazhdojnë. Po, e qartë, e qartë. Salamu aleykum, ambo e shkubli. Aleykum, salamu aleykum. Aleykum, salamu aleykum.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 20 dit. Vajmë shku çapo that. Me çfarë ta merr nëse i beson kush i beson ka thënë pejgamberi saq ka mohu atë me sin kar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qas nuk ka mundësi të pajtohet dhe të bashkohet e, besimi ndaj faltorëve dhe besimi ndaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një nuk do të më mohu. Ja do të më mohu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai më besu faltorëve, ja duhet me i besu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e më mohu faltorët. Një nuk do të më kon. Ne kuam dyja të bashkojnë.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 Atërapas duhet të skijëna për këtë do të na mozohet në rregull se të skiç ka të bësh me këtë çështje ti nuk ke përse si për virrën tanë Allahun e mosmirë. Ën kuadrojmë 398 të, të, të, të radhës. Selamulejikum. Aleikum selam ورحمه الله. Ësë cilas për dijja e Islamit nëse një njerëj ka noflën e foshë më shumë të dal jashtë se so noflla e nalt. Aleo aleo rregullimi që të vijë në proporcion me nofën e nalt. For. kur dhije se kjo në ufull, edhe në shusheri i ban stres, edhe gjatë ngrënjes nuk mënet që t'ngrën asmi e shasht so, që duhet në se është proporcion me nuk në në në në nalik. A qartën. Alaikum së laqën. Në qovës të një rjo ka ndonjë deformim të qartë në trupinë ti, në ftyrënë ti konkretisht, dhe veçanërsh kjo deformim edhe i pengon edhe del para njerëzën, por edhe i pengon jetë në përreshme si ku shushushimi, atër lejohet që të bën intervonim kirurgjek për ta evituar këtë deformim. Në edhe në këtë rast, lejohet intervonim kirurgjek për e, regullimin e nuflës e pashtme, në qovësa është, në më thonë, jumë proporcion të barabart me nuflës në si përme. Lejohet nuk ka dhe që ka të keqin këtë dretim, për dirë sa situata është si kurse e ke përmendur, Allah dhe në mas mire. E në kuadrojmë telefonatën tjetër? Selam aleykum. Aleykum, selam a rat Hozëdishta me dhe vetë më um kanë thonë nuk të falë e faksë jaqësia ma zëmë dhejtë natës. A është kjo? Qa ta nërmenë në që? Po, e qartë. Uh, se përket uh, kësaj pythin e duhet të dimë se gjdo pythin, gjdo namaz e ka kohën e vetë kur hynd dhe kohën kur del. E salaj e lovala a thëtë, inës salata, kanët alel mu'minin e kitaben me uquta. Namazë është obligativ për besimtarët në kohën e vetë. Në gjithë namazë e ka kohën e vetë, kohën kër hyrën dhe kohën kër delë. Të gjitha namazët e tjera, drejka, i këndi, akshami, përfundojnë kër hyrën namazë i viju, së për shemblë, drejka hyrën në kohën kër delë i largohet nga ziniti dhe përfundojnë me hyrën e kohës i këndi, do të sitëhin kua i këndisë përfundojnë drejka.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 si kur së sabahu nuk ka të bëj me hyrën e kohës tjetër, e që në këtë ras është gjysme e natës. Kjo është më spetim me zdjetarve, ka një hadith ku i dërguari së rëllasë me ka përmedur, se kuajacis përfundon me gjysme e natës. Por gjysme e natës nuk ka urat dëmëlejt, si krytëna, por gjysme e natës përcaktoat si mesi dy pikave. Se të në këtu dy pika? Pika para është hyrëja akshamit. Sithëna ka shomë spika par, gase ky është pika e parë, nga se kërë fillimi i natës. Dhe pika e dytë është hyrja e sabot, gase ky është përfundimi i natës. Dhe gjysma e natës është gjysmë këtu dy pika, që nga ne mund bie para 12-ëve, kanë ne mund bie mas 12-ëve e këtu me radh. Andaj është mirë që nëriu, do të thot para syja mas me vonuja tin pas gjysmës së natës, jo pas 12-de, por pas gjysmës së natës, që thash kë gjysmë përcaktuesi mes i dy pikave. E që pika par A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 Po, gjinderëm, dhejsa një pjytje? Po. Po, po të bëgjëm. Samë natë jo se më bëgjume, a ka drejt me shkumë në banket? Me shkumë në banket? Po. Në qfarë lojtë banketit? Me gra, me bura bashkë, këqyshë? Me gra, me bura... Po, po e qartë e qa. Salam alekem. Salam ala ë uh, jo femra mbuluar nuk po normalisht uh, e kuptoj se kjo pejsaj pritet që të jetë më devotshme, më e, e uh, perfekt në rregullat fetare, mirë po pyetja duhet bërë muslimane ja, gazetaja që është e mbuluar, edhe ajo që nuk është e mbuluar, edhe ajo muslimane nëse nuk e kanë mbulesën. Qëse ndihet s'është muslimane, qase kruja nuk del përse s'është e mbuluar. Ajo bën gjuna të madh dhe bën mëkat dhe ka obligim të mbulohet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 Gruaja e ja mbuluar e ka edhe mahram, për shkak se ajo dëqysh me mbulesën e saj mund dhe që të që dikujt t'ia bën këtë liuar, çe me, më së më kuq haram, si shart kjo amlumja këtë. Me kuq kjo Allah si shart kjo që fal namazto. Andaj, jo pse kjo e ka mahram se tjera, por për shkak se njerë mund ta keq kuptojnë ardën e saj, dhe të mendojnë se çka ka kë punë keq se më me, me kuq nuk është ard kjo. Andaj kjo bën edhe më keq, dëqse me shami Allahu na ruajt me mbules, mund jetë në atë vend ku gratë janë zhveshë e burrat vallzojn me grat huja, është banket i përzijme kështu më radh, nuk e ka vënë një grua muslimane, nuk e ka vënë një motrë mbulluar, ato vënë anda kanë frikë Allahu xhalla wala, ruajeni, ruajeni i marr në, në fyse juaj, ruajeni bulesën e juaj, ruajeni fenë juaj e mos merrni pjesë në këtu ceremonitë janë të ndaluara fetarisht me marr pjesë në këtu vend ku përzijen bash burra dhe gra, ku vallzohet, ku tejkalon ku feçrat e kësart nuk ka vendos Allahu xhalla wala dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam Të të të e nkëvadrujmë një tarifinat tjetër? Ornav. Miroma. Po, ornav, lë miroma. O, lëz. Një përcë e kështu, më, më të bomë po? të konsumë jeta. Po? Por shemë të namës më të më të të nështu, nështu, nëmë mishme dhe dhe të të... A janë zikë o, o të mirë o vete? Po, po e qartë. E qartë.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 Dhe nuk leo që mo të ha. Po një situatë dash nuk e di tani bjen herën jet me konç ashtu me kon dikun larg i braktisur nga gjeth është duke vdekur dhe ka një cup mish dhirre që kjo është situatë që duhet lejohet në këtë rast. Lejohet nga se ruajtja e jetës, nga se scoçka me hongër tjetër të të sa për më majtë tjetër gjallë kjo lejohet. Do von. Po ne nuk na bjen u dha merron atë rona. Asë në Kosovnin ku do kuft do mund marr di në situatë që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 ajo çikun obligimet atë çi kryjn larguar nga ndaluar por ai pun edhe punë vullnetare krysin pa us obligative kryn shumë agjiron shumë nafile falat namaznat lezon Kur'anin kështu më rad edhe kvaliteti i ndihmave të tjesht kvaliteti i lartë gazet ky i tretë muhsin e adron allah sikur se tash atë edhe nëse s'ka muzikë kështu atë ta den se allah xhellahu apo është atë prandaj këtu janë tri gradat muslim mu'min muhsin gjdo muhsin është edhe mu'min edhe muslim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 ndër dashur oz me apo në pyetë nëse po po po t'dëgjoj më çorno e unë jam kasap e pa. prej koxha shumë po a është dinamë me, me sos teleuma që është teleuma kjo fajle po e qart po notën e mirë notën e mirë zot mirë kalofshi mirë a profesor i kasapit doaj të therr Bagtin është profesionin ndërshëm, i halal, fitimi është halal, me dy kushte, të therë në emën të allatë, bismillah, dhe të therë kaftë të lejuara, atë që është lejuar me therë, jo të therë nëluar, jo me therë derë, se have ndikuj, në nësë të haveq pja therë ndikuj, zë banë, në qëfë se therë për shama ato që hatë të në, lopën, uh, dashën, delën, dhinë, ato që hanë dhjetë, dhe i primë në bismillah, atë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 sart në kost në kundërsht kjo lë gjenocide apo që ke bën mbi bagti nga se e, arsye pëse i ke arsye pse ke prer me shit me fitu me hungur kalip dikush do të prispun mëso shqetëso për këtë çështë nga se e ki halal me len Allahu ta xogjalo kemi telefonat të të tjetër e inkruajm urna alnomi në mama në mama ah desha ti u bën një tyty pak më herët saktë Në kafet, ku pjetë alkoholi nuk banë me i muslimani adhe muslimani. Po. Po në vetë në syteni isha shumë kam kafet që e majnë penë shumë mirë po hynë prapë. Po, e shartë. Po, e shartë. Në shalë, për... do t'japin përgjigje në shalë o sotë mujnë, në shalë, kuptu. Ajo që tharës është ndaluar, ko t'boj me ahenjët ku ti rri në tavolinë, tavolinë të ngjitur, është gëzim, dhe aty por duhet alkoholi. S'banë shmuatje. Që ti meni vend bashkë me ta kupit alkoolin. Por disa restorante që janë të ha ora të shtrigra kanë kopsht për jashtë, por fatikisht në çepaptore ka alkool. Në ditë veçanë, Allahu nuk e di, nuk koment dikun për afut alkoolin. Dhe pse Alhambra po ka dhe restorante tjera që nuk përmban alkool. Ebse an të pakta, por spa ku po bën shëmbull partia se ka mësinë me fitu pa alkool është njëri nga njerë i bje situata, ë, është të vëllinja ti e ndarë, tjetër është larga tje, e kështë të mërë këtë i shka tjetër, nuk është bashkë si kurse e parë, dhepse asë të nuk kominë me shku pa nevoj. Po njëri nga njerë e qenë situata, në i drejkë, në i takim me diken s'ka ku me shku, është, është, është, është bërë problem me gjithë ven, të pasër të rësishtë, këtë i shka tjetër. Unë po flas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 Nëse ka, nga ata që thonë që mundin në fundin aty gabim e kanë. U vë përdorson traçin të gjëra apo kohë hapësirë të mëdha, nuk është thësoni i alkoolit, është thësoni ushqimit, është thësoni i kafës me pikafë, është thësoni ëmbëlsirave, por ka mundësi di kush me porositë dhe alkol. La porja di ku lart është si bash me të asnjë si tavolina aty e largosh, kjo një gjë tjetër. Por kafer akiza të dihet pietraki aty. Njerën e nisi shkuim paraki aty, të, ja, të zgjuan më që as pas dhe shemend ndaluar. Dhe besoj se ekipi të qort dallimin mes situatës dhe situatës. Dhe këto dallime bëjmë që pastaj mos të jetë edhe gjykimi i njëjtë për të gjithë njerëzit që hyjnë këtu në këto, këto vende. Është pse po them, është eencëar që njerëi pa nevojë mos më të mundjë natë aty vendin. Sot ku mund të si më ulargu, kjo është më e mirë. Telefon tele. Më... Aleikum salaam. Aleikum salaam. A vjen më të boni çifte sot? Po, unë. ë e... Una po fornana? Po. Edhe çka sot si ona, yarabë. Ja yarabë. Ja yarabë, ja po. Po. Edhe se sot fornë e lutsna për dioz, jetë vonë të them o Zot, huje, edhe jetë më shkoj goja më vonë. Yarabë. Ja po. A është mije? A bëj diçka kërc? Po, çartë, çartë, çartë. Ë çartë.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 thajçe në asill të mirën vazhdimisht në mënyrë graduale vazhdimisht nuk naajë për një herë por na përshëm bull ça të frym çikim e thith për një viet me çu për natë mbyt por në mënyrë graduale ta çon sa ke nevojë oksigjenin ta, ta mundson të haj sa sa ti ke nevojë sa munesti ujin fshijun na e çon me mas andë ky kujdes allah i Allahu ta zjel në mënyrë graduale ky kujdes i vazhdueshëm ky kujdes që vjen drejt prit nga ana e tim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 – Alhamdulillah, të si, Allah e mirë. – Mirë, alhamdulillah. – Desha të vëjnë i të vitim, Allah rëpë një kësijë të shodit. – Po? – Për njësë pasienës e në smutë të i zemre, që i kanë dëngushtime dhejna o zemrës. – Po? – Një kësijë të shodit ashtë është të përdojrë një që shku më di, së është të vartë e duke di, për e zërimin e vejna o zëmërë, dhe më tonë, këmpenzim të të tjene dhamore që kanë posë maherët me dhejra. Po. Po. Në në slavë, dhe më tonë, është haram në ishi i dherët. Po. Alejo, diska pëj pi pjesës dherët mund zhitë në njëri, dhe më tonë, të më tonë, po të më të pratikë ashtë nuk teman në tjetë tjetërë, dhe gjojtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t aleh i autentesë omë. Është çort, është çort. A më jepëzë më thonë me pranu vdekjen? Sa di pse do të inë çort apo me pranu, më tepër se është haram tej zona. Që është nda nuk është pas pse çort në pas periodet e Islamit, pas tij të tallat alem. Është çort, është çort. Është çort. Eh uh, Allahu xhallehola për deri thot innahuriç, ai është i dytë. Dhe kë i bie se çdo gjë që kanë thënë në të dytë, që nga Alkur'a ti, nga themra ti,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 dha vjen një dikë gjend, jam e përdor. Dish nga deri, jam e vdek, un nuk e di kët. Atë edhe përse nuk e di se realisht si qëndon situata me operime të tilla, si qëndon situata me pacientët aty nuk mund të ato përgjija. Esencë arsë nuk bën me përdor, esencë arsë ndalohet. E pastaj çdo trajtim tjetër, çdo situatë që mund të jetë e domosdoshme, e ka edhe përgjin, përgjin e saj, e çin këta nuk mund të do përgjin nga se nuk e di realisht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 e ke oh, më të pa një të tjetër? Më vram auj në zeroar, desha të më pyes ti jamë? Nëna më ordoni po, ordoni. Ërë, të pyes ti që përsëritet që jesh tash për, për dështa edhe një herë se është fjala për nip që kombonash me shpirtin e njetsë dhe s'ta më pyet, a mund na mi ajan emri i janik na pas një un arabë do të më thash shpirt ose jet, po desha më të pyt, Shish? a është ke saktë dashëm mund që janë se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 a bënë se nuk ka... Nuk kumpo, a bënë me shku në disë të të të të t' dhe dhe se që a bënë e praktikuin sënitin mirë dhe pofollet shumë për t' t' t' t' t' t' a konë dalëm e disë t' t' dhe dhe s'lefive. Po, po. Sraë o alejkum. Alejkum, salaj, s'la vëllikatu. Uh, termi rëbjofëts nuk existon si term, do mund që ne mund t'i referu hami,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 nuk mbasë të shkapet mund të gjykojmë për dikën se është rebiot ose çka o kë rebiot. Mënyse këto termë duhet të larguojemi me, me këto etiketime këto llagaje, por duhet që njerëzit ti e martojmë ma me haqi ka martuar Allah Allahu xhalla uar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Enchu se pastai, këta musliman, këta besimtar, mund të kenë gabime, mund kënë të kenë mospati, ato sqarohen dhe mund të bëhen në baste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 Serioza, do ku bazunë informata që kemi për ndaluar këtë merat, vetë ato tash janë çrre që është problem ti trajtojmë kështu publikisht, këse bëhet për shkak se bëhet fjalë për dikën që më janë i bindur, që shëmicia shqiptare nuk din për çfarë bëhet fjalë. Nuk dini as rbiop sa çka për kush janë këta, kur dolën këta. Donë ju duhet të hutoj masë në jetën e njerëzve me të cilin ata nuk e dinë. Duhet që çdo qënd të trajtojmë si musliman, si besimtar, e pastaj çdo kush nga çdo kush mirët ajo që e ka të qeluar dhe nga çdo kusht refuzohet ajo që ka të gabuar. Mund kët, mund kët individ të caktuar që mund të ken ë ndonim mendim, po them këtu kushtimisht ekstrem në rresht të caktuar të caktuara, po kjo nuk duhet na bëjnë çfarë tashni ne të formojm grupe të tilla se paska grupe, paska kjo është mendoj që ë deri që mund të shkakton huti dhe dhe dhe, dhe panik një mes në mes të njerëzve pa asnjë pa asnjë nevojë apo Për daj ti në qofë se ki diqka konkret, unë e përsham të thua, është firën hodgja, në firën vend së pegën këtë liberë. Të fërta më nërë për këtë, në besetë private mund të bisedojmë, a bënë me shku, a zë bënë me shku, pa më në në qofë se ka arsyje, se kudë që ka kërë e ka të mirë, a ka të derstë mirë, duhet me shku, pëse jo, me mësu mirë. Për në që zikush ka me dore devime, serioze, shq Të rrezishëm për neve, atëherë po duhet të ndërmarrim masa dhe të flasim kundërtisht se nuk bën me skuajtje. Përndryshe, sesa mbetet që të përfitojmë nga çdo që kemi mundsi të përfitojmë, ngasë uh, deturia është dhe urgësia është një gjë e humbur e besimtarit, çdo që e gjon duhet ta marr Allahu dhe mësimir. Kemi një tremutërin kuadrorin Mordane? Alemir me Oman? Me Oman. Ë, uh, kam një pritje për ju. E po? kam një vën pas në 10 orë. Oh.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 Po. Edhe më fundi e pritet vetaq që ne të më kalojmë kjo fazë, am un po kom shumë dëshirë, më mund luaj. Eshtë diçka me vush, ka shmendime yrt. Po e qartë, e qartë. Ëh, kur dia kemi të lëho të fundit, se do të kesh të vota të fundit përsonde për shkak të kohës së kaluar, sado si qoftë, do t'i japim me kësaj përgjigje dhe me kaq edhe e përfundojmë këtë emocion. Ëh, famra duhet të mbulohet në momentin kur të ndenë emocion madhore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 që kërkur si ka thonë, po, për shemë një vajzë dojnë me shku e, në Australi me punu, i ka 15 djetë. Ka dalë të jale aremi vendosë, të që përshkër në tje. Pse? Përkur si ka thonë me shkuat e që është mirë. Kërkur nuk, nuk garantonë se e mund me konë, e, e, e, e, e sigur, mund tjetë e sukceshë në këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E themi iki pasme dia duan me shko te kadale alore me vendos. Siç a më vendos ti, ka vendosur për dikush tjetër? Ka vendosur dikush tjetër për këtë vajz? Dikush që e më di shumë se ja. A bën më vet një një një një po më ne 3, 15 dia, 16 dia, moshën për famën. Sa të mëna pas shamu të përkët. Libër matematikës, a është i përshtatshëm a a kishë mësua se kishë mësua s'ka më s'ka më vendosur sikto ti kimë shkuar apo kimë mësua diku s'e dre ka vendosur kët a bën ti mësu kët a zban më mësu apo jo të gjitha veprimet e, vendosë, ja, i ngashtrohen Picciorova edhe tash a kimë vendosur ti apo do ti më vendos ja, ja. jo jo kujt që ka vendosur dikush tjetër e lini ai zbaton vendimin në, vendim në diku që është më i ditor se ai në kët rast parshamin e famës limonane nuk ka më vendosur ajo ja. ajo ja ka më zbatuar Nëse a duhet më e bëj tas duhet ka vendosur Allahu Xhela Wala ma ti për kët punë. Po nuk duhem të përzi me zyrave. Edhe sa të thoin, deri në moshën 18-vjeçare duhet më ndalush amin. Pse? Pse nuk dim hala çka kimë ditë? Ka dit. Ko, si shumë gjëra tjera. Si shumë gjëra tjera nuk presim ajo ja më vendos fare. Ka vendosur dikush tjetër për të. Po dhe shamia dikush tjetër ka vendosur për të. Se duhet të cjell shamia përstin pikë soi. Ka vendosur dikush tjetër çka kimë mësuat në klasën e 9? Ka, ka vendosur dikush tjetër?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 Sa e nuk dy me zbatu që është duhet urnin, nuk kë kupten që ka është urnin e la që është duhet. Andaj shëriati nuk e në